He stepped inside his home, he was so overwhelmed with fear An angel came with words from God, things were still unclear Saying read, read, but he could not Alhamdulillah Rabbil Alameen as wa as ala khatimin andiyah al-musaleen ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر وفسوق ونسيان واجعلنا من الراشدين خوشتوانا tema ovog predavanja je Rasulullah Muhammed kao uzoriti suhrok i ovo će predavanje biti inša Allah nastavljeno sutra jer znam da večeras ne možemo stići da završimo ono što, što mislimo, a potrebno je da iznesemo stvari iz života Rasura sallahu alayhi wa sallam u raznim prilikama kako se obhodio prema svojim ženama. Salamatullahi wa sallamu Otuda će ovo predavanje da obuhvati. Nekoliko taček. Prva. Način kako se Resul sallahu alaihi wa sallam obraćao svojim ženama. Drugo. Kako je Resul sallahu alaihi wa sallam izražavao ljubav prema svojim ženama. Treće. Ophodženje sallahu alaihi wa sallam prema ženama, njegovi. Odnos, blag, odnos nekada najnihovo loše ponášanje, prema njemu. Grubo ponášanje, prema njemu. Odanost, vračná odanost njegovim ženama. Pravednost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 u njima površenje. Prvo, način njegovog izražavanja. Kako se sr. Allaho ili izražavao ili kako je oslovljavao svoje svoje žene. Novu temu, a iša radijallahu anha, prenosi nam nekoliko predaje koje pojašnjavaju Ovo. Znao je sa Wallahu Alehi da Ajšu nekada oslovljava sa Ajšice moje. Što bi mi rekao? Ja Ajš. Znači, oslovljavao je ženu formom taslira. Znači, taslira znači Izrasta svi, znači, umajnjavanje. Znači, kao kad mi kažemo svom sinu, sinčiću moj. On je ajši, govori o ajšice moje. I ovo predaju bilježi ima muslim. Kaže Resulu Saravlava, ja ajš, znači, znači, Kristus to prevodi, bilo bi o ajšice. Ovo je dživrib. Šaljeti selam. Reko, neka je i najnjega selam, Allahov rahmet i beričet. Ti Allahov poslanče vidiš ono što ja ne vidim. Rečemo Ajša radi Allahov Nije bomenat. Kada Melek, Dživlil, ali Selam, šalje Selam, Ajši radi Allahov Drugi momenat. U nekim arabskim plemenima, pogotovo u Hijazu, Rijetkost je bila da žena bude bijele pute Ajša radijalaha je bila jedna od tih koja je bila bijele puti. Bijela. Bijelog tijena jeste. I onda je Aded bio kod tih plemena u iđazu da takvu osobu zovu crveno. Crvena, oti crvena. I Resul s.a.v. je to upotrebljavao kad bi dozivao ajšu. Predlasi se isto tako kod imama muslima da bi Resul s.a.v. ajši govorio jahu me i ra o ti crvene. O Zatim Znao je s.a.v. da nasmijava svoje žene i da ih poljubi i dok, i dok posti. Kaže ima muslim da je Aisha r.a. rekla Resul s.a.v. bi nekada poljubio svoje žene, a on posti. A onda bi uradio nešto čime ih nasmije. Da ih malo raspoloži. I to je bila praksa Rasulullah sallahu alaihi vasallame i on kad posti. I rekao je najljepšeg, najpotpunijeg imana su oni muhmini koji imaju najljepše ponašanje, alak i koji su najblažiji svojoj familiji, svojoj ženi. Najpotpunijeg imana su oni muhmini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 da kad je bio u teškoj bolesti, ali izbiraže imam Buhari, došao je Resul sa Allaho a.s. da ga objeđe. I reče mu, Jerham Allahu ibn Afra, neka se Allah smiluje sinu Afrae. Reko o Allahov Resule, oporuči mi, dozvoli mi, da mogu čita i metak ostaviti kao testamentu.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 podizanje zalogaja da se doda svojoj hanumi je sadak Dobro, dobro djelo. Zatim, mi braćo i sestre mnogo čitamo o Resulu Saravaholije ili mnogo čujemo o Resulu Saravaholije Iheba Srlame, kako je bio poznati iman, poznati vojsko vođa, vođa države,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 u vremenu ili unama Te primjećujemo da ovo nije nije mjestu kod nas. No ibu zemanena, vol ajbu fina. Volej sebi zemanina ajbu sivana. Mi kritikujemo vrijeme, amahana mahana I se nas u ovom vremenu druge mahane nema. Mi smo gledan O leukane li zemanim li san, lehežan, a da vrijeme ima jezik on bi nas izgdi. Kitka obina s vrijeme, zbog onogašno radi. Nači zbog ovatvog odnosa, ovakog obraćanja resursa Ralahu alihi v Sme je normalno budio ponos u dušama svojih žena. Oaj ka kaže ši radi أما تلقين أنت كوني زوجتي في الدنيا والآخرة. قلت بلا يا رسول الله. قال فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. إما شلي دا بودش موية جنة إنا دوينالكو إنا آخرة. پيتاون أي شرد الله. قال صحق الله ورسوله. قال تي سي موية جنة إنا دوينالكو إنا آخرة. Pokušajmo svaki od nas da zamisti ovaj momenat kada bi ovako rekao svojoj ženi. Hadis je sahi? Tako je ocjenio Imam Albani. bani Ovaj hadis. Dakle, kakvo je, je bilo osjećanje njegove žene a iše radija Lavanha kada je čula ovako nešto. A vidite drugi momenat njegovak čerka Zajnjevi, radi Allah, Anha, je bila udata za Asa ibn Rabija. On je bio mušnik. I normalno, pobjegao je iz Meke, bježeći ispred Islama. Nije htio Islama da prijavati. I onda je napisao pismo Zajnjevi, radi Allah, Anha, i kaže u Ma e buki indi bi muttehem. Tako mi Allah. Tvoj otac kod mene nije sumniv. Znači jasno je ko je on. Čisto je sve. Vo lejse ahabbe ilaje min en esuke maake ja habibe. I mi ništa dražej ovo voljena. Nego da idem sa tobom fi šaabim vahidim jednim tistim putem. Vo lakinne ni ekrehu leke en ju in ne Havela kao mehu fehela, a vrte lo kaderte. Ali mi je neugodno da ljudi kažu da je tvoj muž izdao svoj narod. Te molim te, uzmi ovo kao opravdanje medi i procijeni ovo. Pojavite pismu račun. Mušnik joj piše, nije mušnik. Šta kaže? Nema mi draže osobe s kojom bi želio ići jednim putem. I tvoj otac kod mene nije ni u sumu. Jasno je, dakle, pošto je molim. Ali ne dađa ilijetski ponos. Stid da se kaže da je on napustio vjeru svojih djedova. I onda kaže, molim te, ovu uzmi kao ispirku. I cijeni ovo. I navodi se da je Zenjava, radijallahu anha, otišla po njega. I da ga je vratila i da je prijatio islamu. Radi Znači, pogledajte ovi riječi koje je on u kuću je Zenjevi rad Jalohana. Otac tvoj kod mene nije u pitanju opšte. Znači, znam ga kakav je i zaista osjećam ljubav prema tebi i želim da idemo istim putem. Ali taj dželijenski ponos bire previše jark. Zatim, jedan zanimljiv događaj dok je Resulsa boravio u etikafu, kad mu je došla Safija radi Jalana da ga obiđe. Normalno, musliman kad je u etikafu, ne smije da napusti itikaf, er tako. mora tako? Nema iznoske za etikafu, osim u slučaju muže. I onda je Resulsa, a bilo je zajedničina Ramazana, i onda je Resulsa, kada je ona pošla, odlučila,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 da je Resul salallahu alaihi wasallam u dodatku ovog dogažaja rekao ina šeitan jeđri minil insani međreddem wa inni hašitu en julkijefi en fusikuma šeitan zaista šeitan kola čovjekom kao što njime kola njegova krv ja sam se uplašio da u vaša srca ne ubaci sum da ne ubaci nešto što nije, što nije dobro Dobro mi bilo kad bi odnos u našim familijama, među našim vražnim subrošnicima bio nešto poput ovoga. Druga stvar, kako se Resulusa Allaho Alehi Vaseleme uljepšavao svojim ženama? Uljepšavao se svojim ženama jedna oblast koja je u našem životu zapuštena. I ona je primijetna samo u onom periodu dok mladi ašikuju prije braka. Ta se dotjeruju, gledaju da bude linja na mjestu, da se kupi na vrijeme hedija, cvijeće, šta li, onda ne žele se riječi. U, u nebesa kujemo, brač, te naše oajke. Da kažem, a, a, a, a, ašiklijke ili ašiklije. I onda, kada dođe brak, sve to zamre. A treba suprotno. Prvo, prije braka, u islamu nema šikovajna. Išto, prije braka, u islamu nema šikovajno. to Tu energiju vjednik čuva za brak. Zato primjećemo kod nas danas, i kod drugih, da ljudi najljepše riječi, najljepše hedije potroše do kašikuru. I onda uđu u brak par mjeseci, Par godina i nema vraka. Kod mnogih ti je vrak medeni mjesec, više ga nema. Stao je tu. To, kod pravi vjednika, nije i doću mišala kroz ovaj drs, ako Bog da neki nekih detalja života naših sebefa. Pitala je, ili upitane, a iša radi je lavanha, kada bi resursa vallahu aleyhi vasallam ušao u svoju kuću. Čime bi započinao taj ulazak? A ona bi rekla mi svakom, hadis prenosi ima muslim. Neka Ulema kaže, možda je Resul salallahu alaihi wa sallam radio tako da bi svoje žene dočekao poljubice, da i poljubi. A prezirao je da iz njegovih usta se osjeća zadat. I zato bi bilo drago da kada bude kraj svoje žene, da iz njegovih usta bude lijek Kao što je on sallallahu alaihi vasallam. Kaže Aisha radijalahu anha, ja bi češljala kosu Resula sallallahu alaihi vasallam, a bila sam u Hajdu, u svom mjesečnom, mjesečnom ciklusu. Zatim, kaže ona, Resul sallallahu alaihi vasallam, ja bi prala njegovu glavu. On bi bio na ivici džamije isproži glavu u moju sobu. Ja mu operem glavu i on se vrati u mešini, jer ali smo bići u mešini dok, dok sam mu Vajte, Izbaci glavu van džanije da može njegova hamuma da opere kosu, jer on ne može ući u džaniju, pošto je u svom ciklusu. Par nomenata. Iz života, da je Rasoola sallallahu aleyhi wa sallam. Dalas imamo ove tuševe pa njena potrebe za ženevna tako. Samo postaviš tuši, on ti odnosi se srije ono što treba i Israf se čini Allah sallam. Dobro. Kaže Ibn Abbas radi allahanuma Inni l'atazajenu limreti kama tazajeni, kama tazajenu li wa ma uhibbu en استقف كل حقي الذي الذي الله تعالى يقول الذي عليهن بالمعروف يا ولي الى ja se uljepšavam svojoj ženi isto kao što se ona uljepšava meni nije mi drago da od nje zahtjevam sve što je moje pravo a da ja i moj ne dajem njeno pravo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 to znači onaj koji upuće na pravi put koji upuće. koji upuće na pravi put ali vi govorite eselamu alejke ja Muhammed i normalno kad im rekao da nije medijonsko odpisano i da vas ne poštuju ga po iako je rođeni brat Hasanaj Huseina samo nije po dakle po majici prema se za njega i kaže izašao je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 Toliko bi namiriso svoju bradu da bi ostal miris, vidi se svetluca, kaže u njegovoj brade. Navodi su u, u drugim predajama, kaže iz njegove brade kapa el-Ghalije. Galije je nejskuplji miris koji su tada se, dakle, od najboljih mogućih vrsta mirisa. To je sad, dakle, napravi se, dakle, ovaj smjesa od više mirisa i zvala se Galije. I to je koristio Muhammed ibnul Hanefiye, radijallahu, radijallahu. To je, dakle, jedan šarijatski propis, savjet, da se muž uljepšava svojoj ženi i da se žena uljepšava svoj muž. Danas je aktualno, kad oće na posao, čovjek se dotjera, ako radi o neko, nekom, nekoj kad zeladi ili skocka se, namiriše se, i su tako i žena. A kad se ukući, može svakako, može i lako, i onako, i to obraća o remeti i raspoloženje. To remeti i raspoloženje. Imao, u nekim arapskim sredinama i dan danas je vraćao Adet i sestre da čovjek kad hoće da se ženi pošalje svoju majku ili sestu ili neku ženu koju gjeruje da pregleda tu njegovu buduću ženu kompletno tijelo kako je između ostalog je pita koje igre znaš da igraš i koje miri se koristiš A hoće za ovoga čovjeka moraš te igre znati i moraš taj miris koristiti. I onda nema da fala. Moje da brinete posliješ. Ovako par mjeseci do sad namo žena pa normalno, u kuhinskom pretrovom pre izlazi, Nikada nik, nik, nik, nik da ti zapjeva, nikada nik, nik, nik, nik, nik preto onda poigra, nikada da se lijepo obuče šta ćeš vam? Onda kada će drugu ženu? Biće ti još gori od druga tako nastaviš. E, tako. Znači, se su to praktikovali braću. Oni su uljepšavali svojim braćnim drugovima. I to isna I to postane sadaka. Boje nego je da se uljepšavaš ovaj drugu ženu. To je postaje arano. Ha, uđe među društvo i onda gleda jednu stomak veliki ili nije, do tog se steše, da nije to previše, nije, nije linija dobra, ona isto tako, znači. I onda kaže, nešto im u ne ide, nije baš najbolje, nešto se ne slaže, pa normalno. Dakle, vraćo, ovo su detalji koji su u nekim aspektima možda kod nas i tabu temu, ali trebao ima pričati, baš u Baš iz i sam imbera da nju ne da to dio vjeri. I da su to naše sreda praktikovali. Zatim Resul sa Allaho alaihi wa sallam je znao da svoju familiju nasmi, da s njima našal, da napravi vedru atmosfije. Navodi se na zanimljiv događaj da je Resul sa Allaho alaihi wa sallam trkao se sa ajšom. Hadis Jesahi I Ajša ga je pretekla. Pretekla ga je. I u jednom ratnom pohodu, kaže Ajša, rad je lana, sam bila malo dobila sala. Postala je malo punija. Reče on meni, Ajšo, da se potrkam. Pazite, ide na front, pred borbom je. I on nalazi omenat, da sa svojom familijom malo se poigra. Kaže Ajšo, Začemo da trčimo? I kaže Ajša, trčali smo, a obzirom sam ja postala malo punija, on me je pretekao. I onda je rekao Havihi bitilke, ovo je, je moja pobjeda za onu tvoju prijašenju. Znači, sada smo isto. Nema, dakle, nemamo razlika. I usto je rekao Havihi bitilke, ovo je ne Havih rukum li ehmi. Ja sam Najbolji osoba koja je najviše svoj familiji svojžen ženi, a ja sam najbolji svojoj ženi Hadis se Sahih al ga Imam, Hadis je Hasan al-Bukhari ga Imam pregasi. To su neki detalji koje nam spominje Aisha radijallahu anha od njegovog stavu uhu nehi wa sallame o prema prema njegovoj Kaže Am Ibn al-As radijallahu anhu بيتا ام رسول صلى الله عليه وسلم اي الناس احبوا اليك والله ورسوله قديه اول لودي نايضراش قالت قلت من الرجال والمشهرات قال ابوها قلت ثم من قال عمر ركوا اكو نا كونجا جرمان i rijalan spominao još neke ljude fesaketu mahafatan an yajalani fi akhirih kaže am i onda sam čuo nisam ga više pitao bolje da mene se na zadnje mjesto dane bodom zadnje osviti koje je na vjerovatno sam njemu posebno drage ali ovdje braća djev dakle u moment kada on kaže od svih najdražama mu je njegova žena ajish Reálno, kad bi nas neko pita ovako Kod ti je od ljudi najdraži Šta bi ti Švajber rekao? Blavo rekao? On nije rekao Ibrahim a.I.S.A. On nije rekao Aisha Nije rekao Yus, nije rekao Isa a.I.S.A. Rekao Aisha Kod ti je najdražiji Aisha? Ču ovo to je za zanimljivo Kaže Aisha radijallahu anha Imala sam drugarice sa kojima sam se igrala I kada bi Resul sallahu alaihi wa sallam ušao nije bilo stid pa bi izašao A da bi on vratio da se igraju sami On bi i povratio da se igraju sami Zatim kaže ona radijallahu anha Vidjela sam Resura sallallahu alaihi wa kako na vratima moje sobe stoji i gleda habešije kako se igraju kopljima u mešidu. Mešidu Resura sallallahu alaihi wa onda kad me je primijetio počeo me je zastirati njegovim ogrtačem. ja bi gledala u njih. A da bi on ustao radi mene. Kako? Ustovi kaže radi mene da bi ja i ostala tu. I onda bi kaže, gledali te, tu omladnu iz Habeša što bi, što bi se igrali, a bili su, kaže, mladići i boljeli su igru kopljima. U ovom slučaju je susara, vada, vejhivo, srlame je pravio zadovoljstvo, a iši radi ovanha da može da gleda tu, te ovaj dječake koji su igali u žami a novog poslanika sa, sa kopljima. Ovo je zanimljivo. Naša dica danas gleda u žami, čime si igraju, braće, čokoladama, bacaju one čipsove, one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 I on bi postavio njegove usne na onom mjestu gdje su bile moje usne, na toj čašića da sam pila iz nje. I ja bi jela komad mesa, pa bi dala njemu a On bi uzeo, pa bi stavio svoje zube na istom onom mjestu gdje sam ja uzimala mesu. Sada ovo ne sam. Šta ovo govori? Dovoljno. Ovo je dovoljno, da u u srcu njene, njegove žene pokaže da odista je ona njemu draga. Bilo bi dobro na anketu, šta mi radimo da pokažemo ženama da su nam dragi? Ne mire, ti, ne moraš da sreća ova jedna anketa se napravi inshallah po tom pitanju. Ja predlažem našim sestrama da do ono anketu koje su dobile ne popune. Dobiće posle sabaha još jednu anketu. Bogu da je. To je bilo zanimljivo. Eh, njegova blagost Hilmuhu salallahu alaihi wa sallam i pored toga što bi njegove žene nekada prema njemu znali biti dosta glube. Eh, mi smo u toku onog predavanja drugog naveli onako samo letinice predaju kada je Aisha radijallahu anha polomila posudu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 smo bili iznad žena, jači oni. I kad smo došli ensarijama, kad u njih žene vladaju, pa su naše žene počele da uzimaju njihove adete. Jedan put se moja žena meni suprostavi. Ja joj kažem, za imaš ti hrabrosti da se meni suprostaviš? Kaže, valah imam, je sam primijetila da to rade i poslanikove žene sallahu alaihi wa sallamu. Sallam. I čak šta po čitav, zna, po čitav dan zna biti jutno na njega ne govori sallamu. Ja sam joj rekao, pripazi se, ako ovo ne bude bilo istine, a pita ću Resula sallahu alaihi wa sallam. I kaže, ome radijalahu anhu, obukao sam se i otišao sam pravo kod Hafse, kod njegove čerke reko joj zar smije neka od vas da rasludi resula sallallahu alejhi ve selleme i da čitav dan tako ostane kaže smi reko takva je propala i upropaštena zar ste sigurni ali svidite alaha i sržba resula sallallahu alejhi ve selleme allah i tako propadate kaže Oma radi Allahanhu, u ovom ovaj. Pa sam kaže, u toku tog svog ispitivanja primijetio da jedna od žena pred Resulom je malo podigla glas. I onda sam rekao, kad je tako kod Resula Veselene, onda se pokora. Ovo ste čuli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 Ako u jednom mjestu adet Da žene služe muškarca To postaje propisnije ovo ovaj. Ako nije adet, onda žena nije Nije odovezna Prenosi se Da je Resubu sallahu alaihi wa sallam Rekao a Tačno znam Kada si samom mnom zadovoljna A kada si na mene srdita Reko A kako znaš Reče Kada si sa mnom zadovoljna, ti kažeš ne, tako mi gospodara Muhammedovog. A kada si na mene srdita, ti kažeš ne, tako mi gospodara Ibrahimovog. Kaže, ona reko tačno je, tako mi Allah, Allah, Resule, ne, ne, ne zanemarujem osim tvoje ime. Znači, ne vrijeđavam ne dira niš druga osim tvoje ime, umjesto tvojeg imena, dakle, upotrebim ime Ibrahima Aleyhi Salama. E ne se radi Allahom priča, ovo će mu biti zadnji ovaj detalj vezano za, za ovu njegovu blagost, na njihovo grubo ponašanje. Normalno, vrćamo, kad govorimo o ovom ponašanju njegovih žena s Allahom, postoje određeni pravci, određene sekte unutar koje se u islamu, koje ove stvari njegovih žena uzimaju kao zlo, u smislu da je optužuju za izdajim. To su čakšta da je ovo ramo tako itd. Međutim, to je neprivatljivo, iz razloga što to Kur'an tako nije karakterisao, iz razloga što je Allah potvrdi da su to žene, poslanikove, majke muhmina, iz razloga što je Resul sr. Allaho je potvrdio da će one biti njegove žene u ženetu itd. A s druge strane, vraću, se ovo govori da je Resul sr. Allaho je bio čovjek, da je njegov život bio život ljudi, Imao je iskušenja, imao je izazova, imao je nesrećnih momenata, bio je ranjavan, gubio je bitke i tako dalje. Znači je koji je živio životom ostali ljudi. Zato kad vidite ashaave radijallahu anhu, to su bili ljudi sa svim onim ljudskim karakteristikama i potrebama. Imali su posrtaja, imali su ovaj. negativni ovaj doživlja u životu. Koji su ostali ljudi?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 Posla, poslala ovaj tajnir sa hranom. Normalno da Resul Salah Laha počasti svoje goste. I kada je Aisha radi Allahna vidjela da je to stiglo prije hrane, poslala je svoga slugu, stojilo, u drugoj predali stoji da je ona bacila kameru, da razbija taj tajir. I tajnir je puko na dva dijela. I Resul Salah Laha Laha Kad je to vidio, uzeo je, spojio je ta dva dijela i rekao je onim svojim gostima, jedite, garet u um muku. Mi jedite. Vaša je majka ljubomorna. Znači, ona je ljubomorna. Zamisli da tebi u Rotterdamu dođe gosti sanđaka i tvoja žela pretomom razbije onaj tanjer ti bi odmah zvao šeha što da radiš. <laughs> A zanimljiv moment račun, dobar moment. I sestre, da se malo razmisli o tome. Što ovdje primjećujemo? Poznao je temperament svoje žene. Znao je zbog čega je ta reakcija. Znao da je to izraz ljubomore. Nešto što često puta žena ne može da kontroliši. Ne može. I toga je sallahu alaihi vaseleve navodilo u drugim predajama da je naredio ališi da odmah drugi tanjir da zdrav onoj u miselemi radja lanha, čiji je tanjir pogomljen i on onda se sve lijepo završio. Sljedeća ova misela jeste kako je Resulut sallahu alaihi vaseleve bio vjeran bračnim principima u smislu da je svoje žene odnose prema njima i njojim familijima poštovo i nakon njoj ove smrti. I najbolji primjer toga je Hatiđa, za koju se navodi da je Resulusa Allaho Aleyhi Vaseleme i nakon njoj smrti znao poslati hedije njenoj familiji. I kaže Aisha, nisam bila rugomorna ni prema jednoj ženi, kao prema Hatiđi, Zbog toga što je Resul salallahu alayhi wa sallame mnoštvo spominjao, mnogo spominjao i mnogo hvalio. Allah je, kaže, objavio Resulu salallahu alayhi wa sallame da obraduje Hatižu, da će u ženetu imati kuću koja će biti od Biserija, od dragog kamena Hatiža radi Allah, radi Allah. Zatim pogledajte ovmomente. Jako lijepo menat. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ahzab objavljuje ayet: "Ya ayyuhan-nabiy qul in kuntunna turidna al-hayata ad-dunyaya wa zinatah fata'alayna umti'kunna kunna sarahan jameela." Opostaliče. Reci tvojim ženama ako vi hočete život na ovom ovsje i njegove ukrase dođite da vas lijepo opremim i da vas otpustim. Nelijep na način. I Resul sallahu alayhi wa sallam kad mu ovo Allah objavio. Pozoo je svoje žene i rekao, i rekao im prvo se dakle obratio a iši radi onha, i kaže ovako nešto ću ti reći ali molim te ne žurim Prije ne okonzultuješ tvoje roditelje. Allah mi je ponudio da vam vredoči ispor. Ili da private skrovan život sa mnom, ili da se, ako što dujnalu, da vas odpusti. Ali pazite o ovog detalja. Nemoj da obučuješ prije nego budeš pitala tvoje roditelje. Jer je znao da će Ebu Bekle veći šta? Ne. Ne. Ne kaže o njoj, Allah mi je to rekao ja tebe pitam, biraj da hoćeš. Jer je znao da ženska reakcija, koju često puta vode emocije, možemo da kaže, pa otpusti noga. Ne, nego kaže, prije nego ne konsultuje svoje roditelje. Nemoj da donostiš odluku. Znači, on je unaprijed priprema za ono što voli i sebi i njoj mogao da kaže Allah mi je ovo objavio, to je na neki vaša kritika i odmah molim te reci da odšli brak ili neći. Ne. Dao no, kaže, pitaj svoje roditelje i kaže ona radi Allahu anha, o Allahom Rasule, zar da za ovu stvar pitam roditelje. Ja biram Allah, njegovog poslanika i budući svijet. I kaže, tako su postupile sve ostale žene I ovaj hadis bilježi iman Buhari. Znači hadis je saji. To. to. je dovoljan primjer kako je sallahu alaihi wa sallam bio vjeran bračnim principima i kako je vodio računa da ne povrijedi ili ne dovede svoju žemu u situaciju da kaže neću sloviš u bravu. I normalno ovaj, ovaj predajak kada je Kolko je puno spominao Fatiđžu radijalanha navodi su dovih predajama da je znao često puta da pošalje hedije njenim ovaj drugaricama njenoj rodbini ispoštovanja prema prema njenoj radijalahu radijalane Imamo još 15 minuta tako. Moje vrijeme pa malo smo kasnili sa budžetom tako da ću mislila stići do još par ovaj zanimljivi ovaj predaja pred očima. predaja govori o jednom detalju kada je Resul Salahu išao na put. Ne vodi se da je Zajnjeva čerka Zem'anova zbog svoje starosti. Svoj termin koji je imao Resul Salahu da boravi kod nje dala kojoj ženi? Ajši. Ona je bila stara Znala je, nema potrebe za muškarce, a bilo je žao da je ostavi Resursa Allaho Aleyhi Veseleme. I onda kaže, ja svoj, svoje dane, kad treba da budeš komendajem, a iši radi olada. I kaže Aisha, Resursa Allaho Aleyhi Veseleme, kada bi htio da pođe na put, bacao bi onu stranicu, koja će žao da, da ide sa njim. I na, koju, na čija vrata su usmjeli strlica, ta bi žena izlasla sa njim na putovanju. I kaže ona Radijalanha osim što to nije radio sa Seudom. Jer je Seuda dala, kaže ovaj, svoj termin, svoje dane meni. Ovdje u Leman zaključak da je Resurus sallahu a nehi va sallame poštovao osjećaje žena. I nije ti onda kaže ti ideš sa mnom, ti ideš sa Ne nego bacit ćemo srlucu. Pa na ovaj, načiju stranu ode, ona će izaći samo. Nabodi se u, u drugim predajama da je Resursa Allaho Aleyhi Vaselem jedan put izašao a sa njim su bile Hafsa i Ališa. Radio I kaže da je resursa Allah, ali je da je resursa Allah alaihi wa sallame obično da su žene bile onim svojim hauderđima, to su on, neka vrsta kućerka na, na, na kamili gdje je žene bile zaštićene, tu I kaže Hafsa je prodložila Aish radija Lanha, da zamijene svoje kamile i da ovaj Aisha bude na Kamili Hafse, a Hafsa da bude na Kamili Aisha. I Resulus je odma kako je došao kod Kamile, pošao s tom kamenom, na Kamili Hafse. Kaže Aisha radi Allahu Anha, kada sam primijetila da odoše, umeni se probudi Ljubomore. I odma sam, kaže, došla ljuta za njima. A u drugoj predaji kod imama Buharije se navodi Da je Resulusa Allaho Aleyhi wa i u smrtnim kad je trebao da umire kada je bio bolestan, tražio izum prije toga od svih žena da svoju bolest završi u ajšnoj soli. I su mu dale izum. I navodi se da dan u koji je umru, to je bio dan kad je po pravilu trebao da bude u sobi soli. Tako da ga je Allah poštedio zuluma i u timu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 Bože, ovo je moja podjela u onome što sam ja sposoban. Znači u tim vanjskim detaljima. Ali molim te, ne kazni zbog onoga što ja nemam. Znači ja nemam vlast. Znači srce, ono može prema neko žena da bude više opredjeljeno. I on tu nema vlast ali ono što je bilo u stvari, od raspodjela od obaveza, onda je tu gledo da bude prema svim svojim ženama pravedeno. Nakon toga prelazimo ovaj, na drugu sljedeću tašku išala. S ovom smo otpolike završili. Dolazi nam sljedeća taška da vidimo koja nam je. Nalnova tehnika sport, 21. vijeka, nisu možno ono, ali nema veze. Rasulullah sallahu sa alaihi wa sallam bodrio muslimani, muškarce, da se lijepo opode prema svojim želima. I ovdje ćemo, braćo, navesti nekoliko hadisa, i onda ćemo malo se pozabaviti nekom našom, nekim detaljima iz naše ovakve stvarnosti. Prvo, i Buhari i muslim bilježe da je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 Činite im dobro, osim ako dođu sa jasnim dokazom da su učinile ono što je ne morala. Tada im ljolište posteljama, tada im išibajte šibanjem koje ne ostavlja posljedice. Barbenu gajrumu barbenu. Ovaj to obraći, šibanjem koje ne ostavlja tragove. Ne, neko unastat se kosti, rebra. Što za ovo? Po petne zane možda ustaviti s Ako budu pokorne, onda im zulum ne činite. Zatim, kaže sallallahu aleyhi wa sallam, u drugom hadisu, najpotpunijeg imana je onaj muhmin ili oni muhmini koji su najljepše ponašanja a najbolje ponašanje koji su, su najbolji svojim ženama, a ja sam najbolji svojim, svojim ženama. Koje smo ali se navodili i vezamo za ovo još a, ovaj par hadisa ili još par predaja uh, o tome kako je sallallahu alaihi wa sallam savjetovao savjetovao dobrojšinstvo prema ženama. Allah subhanahu wa ta'ala ga je u suri Ahzav ajat koju su prije navjeli upozoravao da vodi računa o stremenima njegovih žena prema do I da im ponudi izbor da dostanu sa njim ili da, da odu. I Resursa Allah, ali se pri ove svoje žene dostanu sa njim normalno. je govorio <coughs> Da čini je dobročinstvo svojim ženama. A i s to vremenom. Ovo je druge strane, Resursa Allaho, ali savjetuje. I kaže za ženu. Koja god žena bude Klanjala pet namazan Postila ramazan Dijelila sadak I na svoju čast Svog muža Biće joj rečeno uđi u dženet Na koja god hoće dženetska vrata Vezamo za ovo Vračo, jedan sirijski novinar Muhammed rešit u Napisao je jednu jako lijepu risalu, brošuru, prije 11 godina i nazvao ju je Obi-Biddi Hinnat te ter Muslimat. Dakle, suprotno i njima, dakle, suprotno i muslimankama, možemo da, dakle, žene koje su nemuslimanke, na osnovu i ni možemo da vidimo ko su muslimanke. I navodi jednu jako zanimljivu stvar da je ekipatska aviakompanija uvela pravila u svojoj tvojoj kompaniji, agenciji, da njihove žene koje rade u kompaniji, svaka ona koja bude debela, dobit će otkaz. Kilaža,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 Muhammed Šahin, kaže, ovo radimo da bismo pratili svetske standarde na ovom polju. I kaže, ovi dana poslali 500 stotina mladi djevojaka da uče ova pravila, da uče ove kursi. Pogledajte, da ću. Ona koja je buca, ima da crknu glada, što njih Nemaju kod njih gresni. I sad ovo usponjete sa hadisom poslanika sallahu alaihi wa sallamu, koja žena bude klanjala pet namazan, postila ramazan, davala sadak, bude čula čednosti časovog muža, bit će joj rečeno uđi u dženet na koja god doće žene Ne pita za kilaž došto, nije biti na kilažu. Dovoljno je da imaš ovaj uvjet. Pogledajte šta radi emancipacija i borba za prosperitet žene. Znači ako si malo deblja, nemati ti posla kod nas. Znači na drugom mjestu. I usto ima da se svakom smiješ. Tko zna posluti koji ima svojom smije? Ali mora da se smije. Danas kad kaže ono se ima ki smije svojom mužu u kući, najsme se svom djetetu, to, isto, to smatra za ostalo. To je, to je konzervatizam. Za ostalo. Recimo da naša žena, ili bilo koja žena, da recimo perijone bolesnike u bolnici, osmatra modernim, doprima platu. A da ih kažeš rađaj djecu i peri djecu, to je nekako zaostalo. Čuli ovo? To je zanimljivo. Tako da Resursa Allaho, Alehijeva, Sreleme u svojim uputama ljudi ljudima i muškacima i ženama spasi do ovoga i onoga svijeta veća. Blago onome kroz toga bude država. Da nam vrijeme ističe. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grije. Da nam se smiluje. Da nam postanik sallahu alaihi wa sallame bude uzor. Da se držimo njegovih savjeta, njegovih vasijeta i da nam subhanahu wa ta'ala oprosti grije. Da ovaj skup napustimo, a da nas nije spustio svoj rahmat. I da subhanahu wa ta'ala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 to is his face, to reasure was khadija his wife he said zammiluni zammiluni dafiruni dafiruni my task has come before me i need you here with me by myself by myself